România În Direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la România În Direct Așa cum anticipam de ceva vreme, luna decembrie acestui an va fi una foarte interesantă O lună a unirii noastre, nu? A uniunii noastre, nu începe ea cu ziua de 1 decembrie, cu ziua unirii Așadar, la această oră ne anunță televiziunile de știri, ședință la PSD București, se va încerca în această sâmbătă inclusiv uh, organizarea unui mare meeting PSD în București, dar și în alte orașe din țară, cu certitudine până acum Craiova, unde deja oamenii primesc telefoane de la, mă rog, oamenii, cei care lucrează în sistemul bugetar și în, în companiile de stat. Asta este foarte clar. De unde au psd numerele de telefon? Ei, de unde, că doar nu de la statul paralel. Mitingul um, de sâmbătă este foarte greu de definit din punct de vedere doctrinar. De ce ies psd în stradă? Nu pentru dragnea, a zic ei, dar atunci pentru ce? Pentru că ajunge cu, și că nu vrem anarhie, vrem democrație. În principiu este un meeting care foarte probabil se va suprapune cu un prim vot în Camera Deputaților pentru prima dintre legile justiției, așa numitele legi ale justiției, cea care... Um, Modifică statutul magistraților, mai exact îi subordonează pe procurori direct, de fapt puțin indirect, ministrului de justiție. Cam ăsta este calendarul și cam asta se va întâmpla în această săptămână. Nu știu în ce măsură PSD-ul va reuși să adune oameni la acest meeting. Sentimentul meu e că va reuși ceva, dar așa cum am făcut de fiecare dată în preajma unui mare astfel de eveniment popular, îl pun în discuție aici cu dumneavoastră, și vă întreb, ca la orice altă manifestație, cum procedați? Ce faceți? Ce aveți de gând? Poate doriți să participați? De ce ieșiți în stradă, sâmbătă? Poate nu doriți să participați? De ce nu doriți să participați? Poate considerați că trebuie ignorat cu totul acest meeting? De ce ar trebui ignorat? Haideți să dezbatem căci, sigur, pe toți ne frământă evenimentele, sau mă rog, cred eu, pe cei mai mulți dintre noi ne frământă evenimentele pe care prin care trece țara noastră 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment, Marius, bună ziua Alo, bună ziua Vă ascultăm, Marius uh, Marius din Cluj, sunt? Da, dar Cluj n-am auzit, uh, nu știu dacă După la... cum vă dați seama exact asta vreau să spun, bănesc aici nu cei din PSD-ul de la Cluj nu cred că vor organiza nimic uh, probabil că vor friza cu ridicolul pot în câțiva știu, în stradă. Nu știu dacă vor dori să organizeze. Tocmai din cauza asta. BSD-știi sunt, întotdeauna au fost un pic altfel decât un ăștia de la București. E aripa aia. Exact. Mai rebel, da. așa, mai, mai altfel. Da, cei care bănesc au un pic de uh, IQ mai ridicat față de alții. Adică se vor gândi clar că uh, mai ales uh, Având în vedere sloganul pe care îl abordează, ieșirea și manifestarea împotriva statului paralel, nu cred că au cui să se adreseze. Sloganul e oarecum mai definit așa, e ceva cu hashtag ajunge. Deja umblă da. glumea pe internet în care J-ul a fost terzi și a rămas hashtag aunge. Dar astea sunt... Da. Sunt provocări da, da, da. ale statului paralel, cred, avarnam. Vedeți că și sintagma asta, statul paralel, ea este mult mai puternică, dar nu vă da seama probabil de acest lucru, dar cine a conceput-o probabil că s-a gândit la asta. Poate e cineva cu experiență din Orientul Mijlociu, pentru că statul paralel e oarecum paralel așa cu statul islamic ca sintagmă, care e o organizație teroristă. Și atunci, în loc de binom, a apărut statul paralel. Mie îmi sună aici a... minte profesionistă care a făcut chestiunea asta. Dar nu contează. Deci, dumneavoastră, să înțeleg, Marius, că nu vă duceți la manifestația PSD că nu aveți manifestație la PSD. Nu, nu, dar bineînțeles că, având în vedere că suntem într -o, trăim într-o țară democratică, să zicem, sau așa sperăm, așa. și ei sunt liberi să iasă și să manifesteze împotriva orice li se pare anormal, chiar dacă nu uh, chiar nu, nu, nu văd un motiv foarte întemeiat, uh, dar cum spun, repet, pot să iasă și să demonstreze, nu i-ar o, nu împiedica nimeni. -a -a. Eu ce aș face seara după terminarea manifestației a știu. Eu, o sută, o mie, sau știu eu cât uh, ar reușit să mobilizeze. Se dorește scoaterea în, scoatere în strada un milion de oameni. Să știți. Se dorește scoaterea în strada un milion de oameni, să știți. În Cluj, cu siguranță, nu ar fi și dacă s-ar organiza, nu cred că vor fi mai mult de câteva sute. Dar, în uh, contrapartidă, seara, sunt dispus să ies și să manifestez în continuare, așa cum am făcut-o și până acum, ca să, vadă, să se vadă cât se mo mobilizează din proprie inițiativă și nu la semnalul uh, unora care, exact cum a spus, sună și uh, invită frumos pe cei din sectorul bugetar sau din alte sectoare să ia și să manifesteze. Bine, vă mulțumesc pentru opinii, Marius 0372069599 Dragoș, bună ziua. Bună ziua tuturor, Moise, și uh, prima ora vreau să zic că am auzit și la tine că ai primit mesajul cu legele. Încă, nu, stați așa, sta. hai să-i să lăsăm pe cei de la știri să-și facă Conști. datoria. Da, a intrat într-adevăr, mi-intră alerte în prostie, probabil. Hai da. să-i lăsăm pe jurnalist să-și facă meseria și să, după ce verifică știrile, să le și anunțăm la radio. Corect. Ascultăm, în primul rând, prim, una din întrebările tale, dacă ar trebui uh, luat în seamă, ar trebui luat în seamă acest, uh, acest protest, care vor ei să-l facă în toată țara, pentru că ei, să zicem, acum vor încerca să-și arate mușchii. Vor încerca să aducă oameni din instituții, vor încerca să aducă aplaudați și vor încerca să... Ei sunt în stare sau au posibilitatea de a plăti oameni, să facă conturi, să facă tot felul, de, adică au posibilitate financiară. Ca să aducă niște oameni nu cred că le-ar fi atât de greu. Milionul niciodată. Nu cred că vor reuși atât de mulți oameni să iasă în stradă pentru ei. Vor ieși în stradă cei care sunt obligați de șef, de conjunctură, de prietenii, de cometrii, de una alta și vor ieși în stradă cei neinformați sau cei care au fost păcăliți la la, la vot și nu și-au dat seama de ce se întâmplă. Ei n-au venit în țara asta să guverneze. Ei au venit să-și facă planurile, să-și facă legile, să se scape de petele care le aveau din urmă. Probabil au preconizat ce se va întâmpla cu DNA-ul, că îi vor călca, îi vor chema, îi vor asta. Ei acum vor să facă lucrul ăsta, primit niște voturi pe ceea ce ziceai tu și susțin cu vehemență și până și părinților mei faptul că i-au promis ceva, dar fac cu totul altceva și asta nu este o guvernare legitimă și acum asta au încercat să vină să să vină să acopere ceea ce au făcut în urmă, prin a pune oamenilor în funcții importante, a pune oameni incompetenți la ministere, la orice ar fi ca să diverț să-și facă ceea ce vor. e Cuma roșie ce să striga în piață, din punct de vedere, e puțin. Eu îmi permit, tu nu crezi că îți permit să zici lucrul ăsta pe post, eu îmi permit să zic mafia roșie. Ei Dezbaterea e despre la altceva, la... să știți astăzi. Ceea ce... este... Eu vă întrebam în ce, ce faceți dumneavoastră. Ce poate... voi să facă? Uita, poate vreți să vă alăturați protestului PSD, poate vi se pare periculos să vă alăturați. De-aia aș vrea să comentăm puțin aceste lucruri. Sunt care nu cred că rezist la anumite presiuni și cu siguranță nu voi lua parte nici măcar să-i privesc să stau să sparg seminte să văd cam cât s-adună dar nu trebuie ignorați trebuie văzut ce și cum se întâmplă ei acum încearcă să stat o paralel ceea ce a existat înainte, înainte de a începe cu telefoanele o idee originală din America era cu totul altceva ce au fost ei influențați și conciliați, din punctul meu de vedere, tacticile lor și cum vor să facă, e un pic mai sus de gleză în broaștei. Adică nu suntem toți chiar o apă și un pământ, nu suntem toți cu uh, uh, anumite posturi blocate la televizor sau anumite gândiri. De-aia ne-a dat Dumnezeu minte să gândim ce e bine spre, pentru noi sau nu. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ne trezim cu toții. Îmi pare rău că ieri n am putut intra în legătură cu tine. Uh, ar trebui să ieșim cu toții, că acum este timpul nostru în care să schimbăm ceva pentru noi și pentru viitorul nostru și a copiilor. În majoritatea se gândesc ce fac mâine, ce mănâncă mâine, că acum sunt bine la un vedea și om trei. Nu ies eu o stradă, că eu nu schimb nimic. Și o să ne bat obrazul copiii. Ce ați făcut? Ce-am făcut pentru țara asta? A stat acasă, că e căldură, a stat acasă și nu v a zis și aia au furat și, și au făcut ce și-au și acum ei stau bine, au scris cărți și au ieșit, acum au făcut lansare de carte. nu s-a părut noaptea minții lansarea de carte, dar se poate, totuși, văd că se poate. E, e fascinant cât de proști necreduni. Dar probabil că, ca și mine, sunt puțin care ar ieși. Am ieșit... În fiecare seară am fost în stare să merg la București, am pus chiar și la dispoziție toate locurile din mașină Să mai vină prieteni, n-a venit nimeni Am ales să merg la mine în, în localitate, în Bacău Am protestat Asta Trebuie, să vă puțin. Puțin. Să Trebuie să vă opresc da, puțin, ori să vină și colegii de la știri, dar este oficial Doamnelor și domnilor, o să vă citesc un comunicat care se găsește deja pe site-ul româniaregala.ro și care sună așa Birol de presă al majestății sale, regelui, este autorizat să transmită următorul comunicat. Majestatea sa, regele Mihai I, a încetat din viața astăzi, 5 decembrie 2017, la ora 13, ora României, la reședința privată din Elveția. La căpătuiul regelui a stat până în ultima clipă alteța sa regală principesa Maria. În această seară, la ora 19, custodele coroanei române, va face o declarație către țară. În cursul zilei de mâine va fi făcut public în detaliu programul funeraliilor. Trupul neînsuflețit al regelui Mihai I. va depus în holul de onoare al castelului Peleș, iar apoi pentru două zile în sala tronului la Palatul Regal din Calea Victoriei. Slujba de înmormântare va avea loc la Catedrala Patriarhală. Înmormântarea va avea loc la Curtea de Argeș, în noua catedrală Arhiep arhiepiscopală și regală. La dorința custodelui Coroanei Române, funeraliile regelui Mihai I vor respecta tradiția înainteașilor majestății sale de funte. Începând de mâine, cărți de condoleanțe vor fi deschise simultan la Castelul Peleș, la Palatul Regal din Calea Victoriei și la Palatul Elisabeta. Ele vor fi la dispoziția publicului timp de 40 de zile, iar condoleanțele pot fi transmise online la adresa www.familiaregală.ro. Toți cei care doresc să depună flori, jerbe sau corane sunt invitați să o facă, începând de mâine, la Palatul Regal din Calea Victoriei, în fața intrării principale. Victor, te rog, pregătește -mi... O să întrerup această emisiune, din respect. Este un moment... E un moment important pentru noi, ca țară, pentru că... Uh, am citat din viața ultimul rege al României, de aceea, din respect pentru acest moment, voi întrerupe emisiunea România în direct și vom difuza muzică până când colegii de la știri vor putea prelua pentru a da mai multe, uh, mai multe detalii, dacă sunt. Așa că acum o să dăm drumul la muzică.